أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمدنا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله وله النسور أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاق وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من الكائنا إبواهيم حنيفة وما كان من المشكين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإله النسور Tuan Imam, tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang hamba Allah sekalian. Sebentar dulu, tamat tamatnya kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Dengan takfit dari layaknya Alhamdulillah, kita melakukan ibadah, berdoa di subuh secara berjamaah dengan secara yang terbaik sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya kita teruskan dengan majlis ilmu singgah tarbiyah fajar nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan dan menjadikan kita di kalangan mereka yang istiqamah dengan amal-amal ibadah ini khususnya dengan mendatangi rumah-rumah Allah ada satu hadis menyebut bahawa berasa siapa yang menyaksikan uh, seseorang itu yang sentiasa berulang alik daripada rumah ke masjidnya persaksikanlah bahawa dia itu ada di antara ahli surga nah, maknanya hadis tersebut menyatakan bahawa Antara tanda-tanda Ahli zaman itu ialah mereka yang dipersaksikan yang sentiasa berulang-alik daripada rumah ke masjid begitulah saban hari yang dilazim. Tuan-tuan dan muslimin yang saya hormati sekalian, insya-Allah, kesempatan pada kuliah subuh kali ini saya nak kongsikan satu hadis. Di antara hadis-hadis al-Imam An-Nawawi Al dalam kitabnya hadis 40 insyaAllah hadis yang kita nak kongsikan ialah hadis yang ke-19 saya mengambil hadis-hadis ini memang sedia maklum dan tuan-tuan sudah tahu bahawa himpunan hadis-hadis 40 imam nawawi ini merupakan hadis-hadis yang cukup bermanfaat yang cukup besar artinya uh, memadailah bagi kita Paling tidak Paling kurang Walaupun kita tidak dapat Tidak mampu menghafas Beratus-ratus Beribu-ribu hadis Rasulullah SAW Tetapi Jika sekiranya kita dapat memahami Empat puluh hadis ini pun Saya kira cukup besar manfaatnya Al-Azid Al-Azid Abbas Abdullah Hidup Abbas رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني حديثة من أبي عبد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني كدودوني في كدو رضاية الله سبحانه وتعالى لابد قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم pada suatu hari, aku di, di belakang Rasulullah SAW yang sedang mengkenerai, menunggang dan di belakang Rasulullah. Fakwala, maka saya Rasulullah SAW, ya gulam, wahai anak, anak kecil, ini u'allimuka kalimat? Aku ingin mengajarkan kamu Beberapa kalimat Beberapa patah perkataan yaitu Ihfazillah yafaz Peliharalah Allah Sekaya ia akan Memelihara kamu Ihfazillah yafaz Ihfazillah Sajidhu tujah Dan Peliharalah Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Engkau akan mendapatinya di hadapan kamu Jika sa'alta fas'alillah dan apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walai ista'anta dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, fasta'in billah maka Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ala anna al-ummata la wijtama'a ta'ala ayyam fa'uka bishai'in. Dan ketahuinlah sekiranya seluruh manusia itu kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau akan sesuatu lan lam, lam yanfa'uka bishay'in iyanya tidak akan mampu memberikan apa-apa manfaat illa bishay'il kecuali dengan sesuatu pada kata Allahu sesuatu yang telah ditentukan yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala Wah ini jika mahu anak ayatur rukhah bisein, begitu juga jika sekiranya mereka ini berkumpul untuk memberikan mudarat sesat kepada kamu, اللَّهُ عَلَيْهِ dan dia tidak mampu memberikan apa-apa mudarat kepada kamu, إِلَّا di kecuali dengan apa yang telah dikakdirkan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ka atashkamu rufi'at al-aklam dan telah diangkat Wajah wajh syukuf, dakwat pun dah kering rawahu tirmizi wa qala halithun hasanun sha'i Wahfi riwayat Nabi dalam Misyad, ada pula dalam riwayat selain daripada Misyad, ada juga yang menyebut: إِحْفَزِ اللَّهَ تَجِدُهُ أَمَامَكَ تَأْرَبْ إِلَى اللَّهِ بِرَقَاءٍ يَعْرِفُكَ كِشِدَةً. Apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita senang, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kenal kita ketika mana kita susah.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 serta dengan kesabaran dan sesungguhnya kelapangan itu serta dengan kesusahan dan sesungguhnya serta serta itu ada kesenangan. Wa'lam anna an-nashra ma'a ash-shaba wa anna faraja ma'a al wa anna al-usri yusra. Fatahlukilah musykil yang berkhamu, ya Allah sediakan. Itulah hadis yang ke-19 yang cukup jelas memberikan isyarat kepada kita tentang sesuatu itu sebenarnya telah pun ditentukan telah pun dikodarkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permulaannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tahmizi dan orang yang lain daripadanya daripada Ibn Abbas. Dalam hadis ini telah menonjolkan satu tokoh yang hebat yaitu Imru' Abbas yang pada pada ketiga itu beliau hanya berusia kurang daripada 10 tahun yang menunggang kenderaan di belakang Rasulullah SAW dan kemudian pada ketika itu Rasulullah berpesan kepada Imru' Abbas diaulam ya ini muallimukalimans Rasulullah berpesan kepada Anak-anak kecil ini Dengan baik-baik Aku nak berpesan kepadamu Beberapa kalimat Jadi itulah pesanan-pesanan Yang telah dikitikan oleh baginda Rasulullah SAW Kepada Ibn Abbas Hadis yang ke-19 ini Mengandungi nilai-nilai dan pengajaran Serta wasiat yang amat berfaedah dalam hubungannya dengan urusan agama dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana hadis ini cukup bermanfaat di dalam menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Di antara ulama' ada mengatakan bahawa aku telah meneliti hadis ini dan aku pun merasa hairan dan bingung maka alangkah ruginya jika tidak mengerti kedudukan hadis ini dan kurang paham makna ini jadi di setengah di kalangan setengah ulama melihat hadis ini cukup penting dan amatlah rugi jika sekiranya seseorang itu tidak memahami kedudukan kepentingan hadis ini dan tidak memahami makna maknanya. ini insyaAllah pada kali ini kita ulang kaji merenung kembali hadis yang cukup besar ini. baik Perkara yang pertama ataupun pesanan yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah itu dalam kepada Ibnu Abbas kita lihat di sana Rasulullah bersabda: Ehfadillah ya fadzul, ehfadillah takdir buat tujuh hari. Pelihara Allah, nescaya Allah akan pelihara kamu. Ehfadillah, apabila kita memelihara Allah, nescaya kita akan mendapati Allah itu berada di hadapan kita. Ini memberi makna kepada kita bahawa ehwal Allah yang dikatakan kita jaga kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah bermakna kita perlu menjaga Allah kerana sesungguhnya Allah itu tidak perlu apa-apa jagaan daripada kita tidak perlu apa-apa jagaan daripada makhluk tetapi yang dimaksudkan di sini ialah menjaga hukum Hakamnya menjaga batas-batas larangannya menjaga syariah dia dan menjaga uh, segala perintah-perintah dan juga larang larangan-larangan Rasulullah Alaihi Wasallam tidak menjelaskan cara pemeliharaannya, tetapi yang telah pembiharaan itu tidak lain daripada memelihara hukum hakami dan walaupun di sana tidak dijelaskan oleh baginda Rasulullah bagaimana nak menjaga Allah ini tetapi kita faham bahawa yang dimaksudkan dengan menjaga Allah Subhanahu SWT sudah tentu bukan nak menjaga Allah Subhanahu SWT itu tetapi kita faham bahawa yang dimaksudkan dengan menjaga Allah itu adalah dengan menjaga hukum hakannya hak-haknya, perintah-perintahnya, larang-larangannya dengan cara mengerjakan dan meninggalkan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh syariat Islam itu bahawa di antara perkara yang wajib dikehendaki dengan sesungguhnya ialah menjaga solat, contohnya. Nah, itu antara perkara yang yang, yang diwasiatkan, yang dipesan menjaga Allah bermakna kita kena jaga solat. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis dan meliputi erti pemeliharaan itu memelihara segala anggota badan daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, itu pun diertikan dengan memelihara tubuh badan kita, anggota kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan di antara hadis yang menerangkan pemeliharaan itu, contohnya hadis riwayat Abu Hurairah yang bermaksud Barang sesiapa yang memelihara barang yang di antara dua jangkauannya, manhafil zubma bayna leh yadihi wabayna billayhi daholal jannah. Ini hadis riwayat Abu Hurairah menyatakan. barang sesiapa yang memelihara barang di antara dua jangkauan dan barang yang di antara dua kaki nya, abu dhu. Ha, iaitu yang mampu menjaga mulut dan menjaga antara dua kakinya iaitu kemaluannya. Dakhala yan nak masuklah ia ke dalam surga. Ha, jadi hadis ini menerangkan apa yang disebut apa yang diwasiatkan ihfazullah yahfaz gitu iaitu dengan menjaga tubuh badan kita, menjaga anggota kita khususnya mulut dan kemaluan insya-Allah. Jannah, kita boleh masuk ke dalam surga Apabila kita menjaga hak-hak tersebut Demikianlah Berasa siapa yang memelihara Allah Sebagaimana yang telah diterangkan, Nesayah Allah akan memelihara kita ha, Jadi maknanya Apabila kita menjaga hak-hak Allah SWT Maka tidak Tidak tidak, tidak dijimang lagi Tidak diragui Maka Allah SWT pasti Juga akan memelihara kehidupan kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga. sebaliknya orang yang tidak memelihara Allah maka Allah tidak akan pula memelihara dia ha, di akhirat nanti di alam kubur nanti akan mendapat azab ha, tanpa penjagaan tanpa pelindungan berkata Allah subhanahu wa ta'ala ada dua cara Allah memelihara atau menjaga manusia dan bagaimana nak memahami bahawa Allah yang jaga kita? Nah, di sana ada dua. Cara penjagaan. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu SWT memelihara kita, Allah akan memelihara dalam urusan kepentingan hidupnya di dunia. Seperti memelihara tubuh badannya, hartanya, kuadanya dan sebagainya. Nah, jadi maknanya, kita dapat melihat penjagaan Allah SWT kepada kita sejak kita hidup di dunia ini lagi. Allah akan memberi penjagaan dan juga pelindungan terhadap diri kita, ahli keluarga kita, dan juga harta benda kita daripada bahaya. Semar Allah Taala Lahu muakibatun min bayni yadaihi wa min falfihi ya'balunahu min amrillah. Baginya ada penjagaan yang berhian kira di hadapannya dan di belakangnya yang menjaga dia dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberi makna kepada kita bahawa di sana memang ada penjagaan Allah setelah mana kita menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberi penjagaan pula, menjaga memberi perlindungan pula kepada kita. Sebagaimana yang disebut dalam ayat tadi. Malah untuk memelihara dan menjaga inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa doa ini waktu pagi dan waktu petang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Umar. Jadi maknanya memahami tersebut Bagi kita sendiri sentiasa berdoa dan menjaga bater bater tersebut. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم اشكر عوراتي وام وآم روعاتي واحفظي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 dalam dunia dan akhirat, Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon Engkau akan kemaafan dan kesejahteraan pada agamaku dan duniaku dan pada ahli keluargaku dan hajatku. Wahai Tuhan, tutupilah auratku dan amankanlah kebimbanganku dan pihak daripada di hadapanku dan di belakangku dan daripada pihak kanan dan kiriku, atas dan bawahku, dan aku melindungi daripada kebesaran kau akan dibinasakan daripada bawahku. ini antara doa-doa yang yang memohon kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ialah Apabila uh, yang menjaga imannya daripada dinodai dan dikotori oleh segala yang haram hingga akhir hayatnya dan mati dalam keadaan iman, ha, ini antara uh, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Apabila kita menjaga hak-haknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara iman kita. Allah perihara akidah kita sehinggalah di saat kita, di saat kematian kita bersama-sama dengan iman. Nah, inilah semulia-mulia pemeliharaan yang sangat-sangat dikenagi oleh seseorang yang beriman tidak lain dan tidak bukan. Iaitu mati dalam keadaan iman yang di bawah perlindungan pemeliharaan Allah. Tetapi pemeliharaan ini ada hubungannya dengan takwa atau dengan amal sholat yang dikerjakan dengan ikhlas. Ha, tapi maksudnya walaupun di sana ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan pemeliharaannya, tetapi itu semua bergantunglah kepada bagaimana kita menjaga hak-hak Allah. Bagaimana kita sentiasa menjaga keimanan dan ketakwaan itu. Selagi mana kita menjaga dan memeliharanya, maka selagi itulah kita akan mendapat penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Rasulullah dan yang rahmat Allah segalian Apabila seseorang lelaki hampir ajalnya Maka dikatakan kepada malaikat Syumlah kepalanya. Lalu malaikat menjawab Setelah disyumnya Aku dapati Al-Quran kepadanya Kemudian disyumnya pula hatinya Didapati puasa di hatinya Akhirnya disiung kedua belak kakinya Didapati pula sembahyangnya Lalu dia berkata Memberi keputusannya orang ini Plihara dirinya Maka Allah pilih harinya Ini pun antara hadis Yang menjelaskan bagaimana Kesudahan bagi orang yang beriman itu Ketika di saat adanya malaikat datang Me melihat dan juga uh, meneliti dan memastikan dicium kepalanya, dicium hatinya, dicium kakinya. Ha. Eh, jadi apa bila ada tanda-tanda keimanan, tanda-tanda orang tersebut menjaga agama, menjaga hak-hak Allah Swt. Ha. Dicium kepalanya ha. ada ada Al-Quran, dicium hatinya ada puasa, dicium kakinya ada solat. Mak bismine. Allah swt memberi jaminan, mak liharian. Allah memliharian. Baik. Di samping itu Rasulullah SAW juga mengajar kepada Umar akan satu doa mengenai pemeliharaan ini. Allahumma qalni bil Islam qaiman, wa qalni bil Islam qaidan wafalni bil islam waqilan wala tud'a syayya aduan wala hasad wala a'dadan wa idza lah tud'a haba aku dengan islam waktu aku berdiri dan fi'allah aku dalam islam dengan islam waktu aku duduk dan fi'allah aku dengan islam waktu aku tidur dan jangan engkau menuruti musuh dan orang yang benci terhadapku begitu juga ini Haf bagaimana Said Umar berdoa untuk memohon pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mana berdiri, ketika mana dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring semuanya memohon perlindungan dan pemeliharaan Allah kesimpulannya pemeliharaan Allah asfeng agama Islam bagi seseorang adalah perkara yang amat penting dan utama Pemeliharaan ini bererti terfiharlah imannya pada bila-bila masa hingga dia mati Dan dengan sempurna amal-amalnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu SWT Jadi ini di antara pengajaran yang kita boleh ambil bahawa Pemeliharaan ini cukup penting bagi kita Apabila sejahtera iman kita, sejahtera amal kita Masa insyaAllah akan serjata lah Tidak hidupan kita hari akhir nanti Walau bagaimanapun Sudah tentu kesejahteraan Iman dan amal ini bergantung sejauh mana kita menjaga Hak-hak Allah SWT di dunia ini Jika sekiranya kita menjaga hak-haknya Masa Allah SWT akan memilih haru kita Kehidupan kita di alam akhir Ehfadillah yafadzim Ehfadzim Begitulah dari Tuhan aman. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok dan hadis tersebut juga menyatakan bahawa ilah ta'ala fasallah, wailah ta'anta fas'tang bilah. Yaitu hina kepada Allah SWT. Setelah mana Rasulullah SAW menyuruh Abu Abbas supaya meminta. Dan memohon pertolongan kepada Allah pula. Iaitu apabila minta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kita memohon pertolongan, memohon bantuan, maka puhun bantuanlah. Mohon pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta atau memohon kepada Allah adalah merupakan doa. Sedang doa itu adalah ibadat. Ibadah tidak boleh dilakukan melainkan kepada Allah. Dan tidak kepada yang lain daripada syukrian makhluknya. Karena apa kita kena minta tolong? Meminta itu dengan Allah. Memohon pertolongan itu kepada Allah. Kerana meminta dan minta tolong itu adalah permohonan. Adalah doa. Dan doa merupakan ibadah. Ibadah itu hanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha, dia berkait macam itu kan? tetapi apabila kita meminta pertolongan selain daripada Allah apabila kita meminta sesuatu selain daripada Allah ha, bermakna kita berdoa bermakna kita menyembah dan beribadat kepada lain daripada Allah ha, itu dia punya implikasi maka oleh sebaik itu Apabila kita meminta tolong, apabila kita meminta uh, bantuan, Maka minta dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja kerana dia berkait sebenarnya dengan doa, dengan ibadah yang anisenya, yang layak disembah anisenya, yang layak kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa bukan selain kepada mahluk Bukan selain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Nawawi dalam keterangannya mengenai hadis ini menjelaskan bahawa seseorang tidaklah harus mempercayai, mempercayakan kepada yang lain kepada Allah. Sebaliknya hendaklah bertawakal kepadanya dan dalam segala pekerjaan, dalam segala ibadah dan perbuatannya berkenaan dengan doa. Beliau menyatakan selanjutnya bahawa jika sesuatu hajat yang dimintanya itu tidak termasuk ke dalam kekuasaan manusia seperti meminta petunjuk hidayah dan mengenai pengetahuan faham pahaman Al Quran dan Hadis. Penyembuhan penyakit, kesejahteraan atau keselamatan hidup di masa hadapan dari badir atau bencana dunia dan akhirat, maka hendaklah ia meminta dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun bagaimanapun, kita kena faham bahawa yang dimaksudkan dengan minta pertolongan atau meminta bantuan itu ialah khusus dalam perkara-perkara ibadah ataupun dar perkara, perkara yang di luar jangkaan manusia, di luar daripada di masih hadapan, maksudnya begitu. Ha, tidaklah bermakna kita tidak minta tolong, e, tidak boleh langsung minta tolong dengan manusia. Minta tolong ambilkan air, minta tolong tunjukkan jalan kat mana kan. E, itu tidak termasuk di dalam uh, perbahasan di sini tetapi yang tidak dibenarkan minta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dalam perkara-perkara seperti minta hidayah kita minta uh, apa ni kesejahteraan untuk yang yang yang di yang di luar jangkaan manusia maka itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibenarkan dilarang sama sekali minta bantuan daripada siapa? Daripada uh, apa ni? Daripada jin, bersyaitan, daripada iblis contohnya, daripada orang-orang tertentu yang tidak ada pengetahuan, yang tidak ada kekuasaan apa-apapun untuk menentukan yang akan berlaku di hadapan itu. Ya. ya. Adapun dalam perkara-perkara yang yang dari segi keduniaan, seperti hajatnya kepada orang untuk menguruskan sesuatu pekerjaan ataupun hal-hal kehidupan seharian maka hendaklah dia uh, memohon boleh dibenarkan memohon kepada orang lain minta tolong tetapi bagaimanapun eh memohon jugalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilembutkan hati mereka kepada eh kepadanya dalam ikhtiar mendapatkan hajatnya itu di samping usaha yang nyata dari pihaknya sendiri. Wala bagaimanapun dalam keadaan itu pun masih lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Supaya orang yang kita minta tolong itu pun Dia dilembutkan hatinya Dan digerakkan hatinya untuk membantu kita Tapi kalau kita minta tolong macam itu juga kalau tanpa perkenan dan keizinan Allah Subhanahu taala nescaya Allah uh, tidak menggerakkan hatinya dia mesti kita pun tak dapat apa-apa pertolongan daripada orang yang kita minta tolong. Nah, itu maknanya itu pun diminta supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu taala agar dipermudahkan segala urusan kita. Nah, begitulah Berdoa ataupun meminta Kepada Allah Dalam perkara ghaib Yang bukan daripada Kekuasaan dan pekerjaan manusia Kalau dalam perkara-perkara syaharian Dalam perkara-perkara Sesama manusia pun Kita diminta Memohon kepada Allah SWT Apatah lagi Dalam perkara-perkara yang ghaib Perkara-perkara yang di luar jangkaan manusia Di luar jangkauan Kuasa manusia Ha. tetapi kalau perkara itu perkara yang biasa yang sedang dikerjakan manusia menurut peraturannya maka bolehlah diminta kepada manusia yang berkenaan di samping berdoa kepada Allah SWT supaya ditunjukkan jalan dan juga dipermudahkan uh, perjalanannya ha. bagaimanapun juga perkara-perkara meminta pertolongan dan ikhtiar melepaskan serta menjayakan sesuatu perkerjaan agama dan dunia adalah amat mustahak mengingat kunci segala rahsia, kunci segala manfaat dan bencana adalah di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ikhris ala ma yang fa'uka wa sda'in dillah wala sa'jaz ini pun uh, uh, kejarlah ataupun rebutlah apa-apa yang mendapat yang boleh mendapatkan manfaat kepada engkau wasgain dan minta pertolongan dengan Allah dan jangan engkau merasa lemah ataupun merasa kisihur jadi dalam hal ini pun diminta untuk mencari serta memohon pertolongan kepada Allah Kerana dengan pertolongan yang sahaja barulah ada jaminan kejayaan akan dapat diperolehi ya. Sementara itu wajiblah pula diketahui bahawa meminta pertolongan Allah atau berdoa kepadanya Mesti dengan cara langsung terus menerus kepadanya dan tidak sebarang perantaraan ibadah manusia atau lainnya kerana, kerana siapa sekali yang berdoa dengan perantaraan tidaklah dipandang ataupun tidak diterima dari segi syariat Islam. Ha, jadi dalam soal kita memohon dan juga meminta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun di sana ada kaedah yang disebut sebagai tawasul ha, tetapi di sini dijelaskan bahawa sebaik-baiknya segala yang kita mohon itu sepatutnya tidak perlu ada perantaraan. Nah, maknanya kita mohon terus kepada Allah SWT tanpa melalui seseorang, tanpa melalui apatah lagi yang dikatakan sebagai pawang, bumbu atau sebagainya itu, maka itu eh, tidak disyariatkan. Ha, kalau boleh pun itu diistilahkan sebagai kawasun, itu pun dalam perkara-perkara yang, yang tertentu. Ha. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa doa adalah ibadat, sebab itu barangsiapa yang menyeru makhluk daripada bawah golongan manusia yang dah mati ataupun yang lain dan minta pertolongan dengan mereka, maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama dan tidak mengikut ajaran orang-orang yang beriman. Ha dan sebagaimana yang nyata tadi bahawa ha, minta tolong ini dikategorikan sebagai berdoa sebagai ibadah ha, jadi apabila pertolongan itu dipohon daripada orang lain dipohon daripada selain daripada Allah Subhanahu wa seolah-olah maknanya kita memohon kita berdoa kita minta tolong dengan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa maka ini dikategorikan sebagai sesuatu yang bidah, sesuatu yang boleh jatuh sirik kerana menduakan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam memohon hajat kita. Baik. Nah, ini dalam soal kita memohon dan juga pertolongan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar, "Jika sa'alta bas'alillah" wa iza ista'anta fasta'in billah baik kemudian kita teruskan lagi dengan satu hakikat wa'lam anna al-ummah la ijtam'at 'ala ayyin fa'anta bi shay'in ketahuilah jika kiranya seluruh makhluk itu berhimpun untuk memberikan manfaat kita kepada sesuatu Lam yamfa'ka masya'ati da akan memberi apa-apa manfaat illa baji'in qad kataballahu laka kecuali apa yang telah ditakdirkan yang telah termaktub di loh mahfuz Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan berlaku begitu juga kebalikannya wa idhi jitama'u dan juga sekiranya seluruh manusia berhimpun Ala ayatul rukhah, Bishayin untuk memberikan apa-apa mudarat, memberi apa-apa bencana -apa kepada kita dengan sesuatu itu pun tak akan berlaku. Lain dalam ayatul rukhah, Allah Bishayin kecuali sebagaimana yang telah pada kata Allah Alaihi yang telah ditulis, ditakdirkan dalam kodok dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Liduk makus itu. Ini confirm Rupa hasil pen telah diangkat. Wajah patut cerous dan dakwat telah pun kering. Jadi nah, maknanya itu simbolik kepada kod dan kod Allah Subhanahu Wataala yang telah ditentukan. Liduk makus itu tidak akan uh, tidak boleh lagi diubah kerana pen telah pun diangkat dan dakwat telah pun uh, kering ha, tak kira kalau nak rawa yang buruk boleh lah liquid ada boleh padam balik hmm. boleh tulis balik itu-itu ha, cerita lain tapi di sini bahawa semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, rukun iman kita kita beriman dengan kodak dan kodak Allah inilah yang dikatakan kita beriman sungguh-sungguh -sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik manfaat maupun mudarat baik yang baik ataupun tidak baik sebenarnya itu segala-galanya telah ditakdirkan, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ha. baik hadith Rasulullah SAW itu yang mengajar Indu Umar eh, Indu Abbas yang pada kesimpulannya menerangkan bahawa kalau sekian umat atau makhluk ini berkumpul dan bersatu untuk memberi sesuatu manfaat ataupun kebaikan kepada engkau, maka tidaklah mereka berupaya memberi sesuatu apapun. Sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini, apabila seluruh tenaga, seluruh aset, sains dan teknologi, seluruh peralatan, yang canggih yang digunakan untuk mencari NH 370 kan right? ha, ternyata tidak mampu memberi apa-apa manfaat jika setiranya ini nah, setakat ini maknanya kita tahu bahawa Allah SWT masih lagi tidak mengizinkan dan kalaulah ia memang ditakdirkan oleh Allah SWT begitu sehinggalah akhirnya nah, itulah yang dikatakan jika sekiranya seluruh manusia, walaupun anak-anak muda, ha, seluruh tenaga, seluruh kecanggihan yang ada berhimpun dan berkumpul, segala aset esek ha, teknologi yang ada ini, ha, tapi dengan tujuan untuk membantu, mencari dan menyelamat, ha, tapi mana ini kalaulah Memang Allah SWT taklirkan Tak berjumpa, tak berhasil Maka tidak berhasil lah Kan ha. Begitu juga sebaliknya ha. Jadi kita memahami Perkara-perkara seperti ini dengan iman kita Terhadap khodak dan qadar Allah SWT Menurut pengajaran Rasulullah ini, tidaklah harus seseorang itu merasa gembira dan takut terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dengan keimanan ini, meyakinkan kepada kita bahawa segala-galanya itu adalah dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu SWT. Dengan keizinan dan kehendak Allah Subhanahu SWT. Kalau jumpa-jumpa lah, kalau tak jumpa tak jumpa lah. Kerana itu adalah takdir Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga pada pada ketika ini kita ini kerjakan apabila mahkamah Mesir menjatuhkan hukuman ke atas 529 aktivis uh, ahli-ahli ekwani -ahli Muslimin dengan hukuman gantung. Sampai mati, dan kemudiannya ramai lagi yang akan dijauh dan akan dijatuhkan dengan hukuman yang serupa, terdakik dengan keimanan yang ada pada diri mereka, kiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan dan ia, ia tidak ditakdirkan begitu maka berhimpun dan berkumpulah. Seluruh tenaga manusia yang ada di atas dunia ini, kalau itu bukan ditakdirkan terjadi, maka ini tidak akan terjadi. Jadi gagalannya dihadapi dengan penuh keimanan, dengan keyakinan kepada dan kasar Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka faham bahawa itu sekiranya mereka ini berpakat, mereka ini berkumpul untuk memberikan manfaat. Ianya tidak akan memberi manfaat Jika sekiranya tidak ditakdirkan Allah begitu Begitu juga sebaliknya Jika sekiranya seluruh manusia berpakat Berhimpun Untuk menjatuhkan hukuman mati Contohnya contohnya, Maka jika sekiranya tidak ditakdirkan Berlaku Maka pasti Ianya tidak akan berlaku Maka orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Yang bertakwa ini Yang beriman dengan takdir Allah SWT akan sentiasa dalam keadaan tenang, tidak ada ketakutan, tidak ada apa-apa kebimbangan kerana seluruhnya semuanya itu di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyam tashka Allahu bidurrin fala tashima lahu wa ay yuriduka fi fala radda li Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkenan bahaya kepada engkau maka tidaklah akan tidaklah ada yang dapat melepaskannya, melainkan dia ha, kerana mereka berkeyakinan jika sekiranya sesuatu itu dikendaki oleh Allah SWT pasti akan berlaku dan jika sekiranya Allah tidak mengendakinya begitu maka ianya ia tidak akan berlaku begitu, nah ini keyakinan yang, yang, yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibu Nus ayat 119 surah dan muslim dan muslimat yang berhormati Allah sekalian jadi kita jika ini kita mengambil uh, hadis yang dirayakan oleh uh, Imam Tarmizi itu jelaskan kepada kita bahawa pesanan-pesanan ini yang ditujukan kepada ibnu Abbas yang dipesankan oleh Rasulullah SAW ketika meng, apa mengenderai meng, meng, meng, di mana Abu Abbas di latar Rasulullah sallallahu Rasulullah wasallam Rasulullah sempat berpesan menitipkan beberapa nasihat yang sangat berguna kepada Abu Abbas yang juga sebenarnya sangat berguna pada kita semua sebagaimana yang kita telah bacakan hadisnya itu tadi saya ulangi lagi sekali ya ulang wahai budak kecil ini mengajarkan ka kalimat atau ini mengajar kamu beberapa kalimat ataupun beberapa perkataan apa dia yang pertama ihfazillah yaqfaz ihfazillah tajidhu tujah maka peliharalah Allah maksudnya peliharalah hak hak Allah subhanahu al taala peliharalah perintah-perintahnya larangan-larangannya suruhan-suruhannya dan juga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam syariat ini apabila kita menjaga Allah SWT nesayi Allah akan memelihara kita. Pemeliharaan Allah ini akan berlaku di dunia di akhirat di dunia Allah SWT akan menjaga kesihatan kita menjaga kesajaratan diri kita ahli-ahli kuadu kita harta benda kita dan juga e, keselamatan kita begitu juga Allah SWT akan menelihara kita akhirat kita dan juga di saat kematian kita kalau kita menjaga hak-hak Allah Allah akan sempurnakan hak-hak kita sebagai orang yang beriman kepadanya dan lebih pemeliharaan, perlindungan, perlindungan dari asarat kelap. Dan ketika mana kita menjaga hak, -hak Allah kata Allah, mustajab Allah kita akan dapatkan Allah itu berada di saat-saat kita. Uh, dalam keadaan kita kritikal Dalam keadaan kita uh, Di dalam keadaan kita Yang susah bimbang dan sebagainya Mestaya Allah SWT akan berada Di hadapan kita Untuk memberikan bantuan Memberikan keselamatan Nah ini jaminan Allah SWT Itu yang pertama Kemudian Kita juga mengambil pengajaran Iza sa'azah Fas'alillah Wailastagha'a fasta'in billah iaitu apabila kita minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah SWT. dan apabila kita mohon bantuan maka mohon bantuan, bantuanlah kepada Allah Subhanahuwataala dan inilah apa ni yang ayat yang kita baca dalam surah al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ha, ini pun berkaitan dengan hadis yang kita baca. Ha, kan? Jadi uh, Iyaka na'budu wa Iyaka na'sta'in ha, Itu pun memberikan pengajaran kepada kita uh, sebelum kita meminta pertolongan. Sebelum kita minta tolong kepada Allah SWT ha, maknanya kita kena menyembah Allah dahulu, dulu Iyaka na'budu barulah wa Iyaka na'sta'in Nah, jadi kedua-dua ini pun memberikan pengajaran kepada kita. Dan kemudian yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian wa la an al ummata lam tajtami't 'ala ayyin fankin bi shay'in lam yanfanka illa bi shay'in qad qadarallahu laka wa in ijtam'u 'ala ayyati rukbin shay'in lam yadrukuka sama ada manfaat maupun mudarat Seluruh manusia tidak mampu memberikan apa-apa kecuali apa-apa itu telah pun ditentukan di dalam kodok dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa kini asliam wajah seperti syukuf pen telah pun diangkat, dakwat telah pun kering, makninya benih ini dah muatamai telah pun uh, selesai di luh mahpus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita faham daripada hadis yang kita baca dulu tadi. Maka akhirnya sebagai petunjuk ataupun pengajaran yang kita boleh ambil di sini bahawa Allah SWT akan memelihara semua orang itu jika ia lebih dahulu memerihara agamanya dengan amal yang nyata sesuai dengan i'afiqat yang benar. Pemeliharaan Allah adalah Perkara yang amat penting sekali dalam kehidupan kita. Pemiharaan Allah bergantung sejauh mana kita memelihara hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakan a'budu wa iyakan Bahawa Yang kedua, bahawa tidak seharusnya seseorang itu terlampau berharap kepada kebaikan orang lain. Atau bersangkut, bersangkut, takut kepada kejahatannya sehingga ia terlalu gembira ataupun terlalu duka. Lupa kepada Allah Kerana kegembiraannya Dan hilang akal kerana ketakutannya nah, Ini pun Yang kedua Sebagaimana yang kita imani Tentang takdir Allah SWT Sepatutnya Tidak ada lagi kebimbangan Kalau nak gembira pun Kita tak gembira sangat kalau nak bersedih, nak berduka, nak takut pun. Tidak ada sebab untuk kita rasa takut yang bersangkutan sehingga kita membelakangkan Allah Subhanahu Wa Kerana takutkan makhluk, kerana takutkan uh, makhluk sehingga kita mengabaikan uh, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Jadi daripada hadis ini kita dapat mendapat pengajaran sebenarnya segala-galanya baik yang kebaikan ataupun keburukan, manfaat ataupun mudarat itu, sebenarnya semuanya datang daripada Allah SWT. Semuanya telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Akhirnya, yang ketiga, hadis tersebut mengajar seseorang supaya mengerti hakikat dan falsafah hidup atau mengerti sedalam-dalamnya rahsia perjalanannya yang sukar dan senang, yang sulit dan payah, kerana inilah yang dikatakan kehidupan di dunia. Dan tidaklah dinamakan kehidupan kalau tidak ada hakikat ataupun falsafah ini. Seseorang akan berjaya dalam kehidupannya kalau dia tidak memahami hakikat atau falsafah kehidupan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa soal susah maupun senang, soal uh, apa ni, mudah ataupun sukar nak pun ditentukan setiap di di apa di sebalik kesusahan itu pasti akan datang kesenangan sebalik di sebalik kebimbangan ketakutan itu pasti akan ada kegembiraan dan kesejahteraan ini pun satu hakikat yang yang telah pun dikakdirkan oleh Allah Subhanahu taala dalam kehidupan kita dalam falsafah hidup ini, dia berhidup. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mengiringi setiap kesusahan itu, pasti akan ada kesenangan. Setiap yang sukar itu, ada kemudahannya. Innamal usri yusra. Fasbir. Innamal usri yusra. Wa'alab annal nasra ma'fad. Kerana kemenangan kejayaan itu berserta dengan kesabaran. Sabar itu susah, sabar itu sukar, tetapi di sebalik kesabaran itu ada kemudahan dan ada kemenangan. Wannal farjam al karb kegembiraan itu berserta dengan kesusahan. Wannal maal usri usro dan di sebalik kesusahan itu akan ada kesenangan. Ini pun hakikat. Kehidupan, farsafa hidup Yang telah disentukan oleh Allah SWT Untuk kita manusia Menjalannya Sepanjang perjalanan hidup ini Maka apabila kita berpegang Dengan keyakinan ini Dengan dengan Kodak dan kadar Allah SWT Sebagaimana yang kita imani dalam rukun iman itu Maka insyaAllah Tidak ada kebimbangan Tidak ada ketakutan, Kegusaran yang, yang terlampauan sehingga kita menafikan, Menidakkan Allah Subhanahu Wataala dalam apa jua masalah dalam apa jua perkara yang kita hadapi semuanya itu akan dihadapi dengan penuh ketenangan, dengan penuh reda, dengan penuh apa dengan penuh keyimanan terhadap kodok dan pada Allah Subhanahu Wataala maka itulah sebaik-baiknya, sebagaimana yang disitirkan, yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada AnNu Abbas sejak AnNu Abbas kecil lagi, ketika mana ada kesempatan Rasulullah telah berpesan kepada beliau. Berdoa muslimin dan muslimah yang Bapa Allah subhanahuwataala itulah, setinggi sembaya. Kesaksian, pengajaran yang kita perolehi daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang tersusun ke yang tersusun yang disusun oleh imam Nawawi dalam hadis yang empat Alam. Jadi kadar itu mudah-mudahan yang baik itu dapatkan ber Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar itu daripada kelemahan kita sendiri. sama sama kita tanggungkan dengan tafsir kafarah dalam Mushaful Ash. فَحانَ اللهُ مَواجهَ حَمْدِهِ اشهدُ ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهدُ ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اشرق في ليلك بالخير هذا شرط مني ولكم ولكن لي فكونوا بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته